ילבשו סוטיני כלימה ויעטו חמעיל בושתם. אודה אדוני מאוד בפי ובתוך רבים אהללנו, כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו.